Astezken untan, martxuaren sohtzian, estrenatuko da, kajika bat. Estitxu joblez arrangiz izena emanen diote, badu jaanik, eh? kajika horrek, baina ofizialtasuna ukanen du. Estitxu, eh? kantari izenaren homenez, tagurikin, bere iluba ba, nahia joblez, egunon zuri. Egunon. Mintzatuko gira zure tiantiaz, zure tiantia zenaz, baina lehen lehenik eskaera hori zer izan da, zuen familiaren galde bat edo kuposamen bat. Ez, uh, dola bizpairu urte, jada, uh, jakin ginoen izen bat imanen uh, zutela, bainoako erriko etxak emanen zutela, uh, zait, iz, zitzuren uh, izena kajika bat entzat. eta bon, uh, eduriz eman zutela, baina ofizialki ez omenaldirik egin, eta hor, uh, uh, jakin dugu, uh, azkenian emazte elkarte batek galdetu zuela dola bizpairu urte, uh, Uh, ez ditzuren izena emaitea kajika horretari. Hala, hmm. proposamena adina, marxoaren sortzia ere, zu bon, pertsonalki hajo zira, egun hortan egitea, omen hori? Ba, niretzat ere, induritzen zait aski garrantzitsua dela, uh, fen, oartzen gira, eh, ibiltzen mazira bayonan edo zoin tokietan, uh, frantzian edo ego aldean ere, uh, e emazten izena, ez direla, Aski edo fea, fea, zatu, agertzen egertzen kajiketan orduana, ez da nire txantia dela koma, nire emazte batentzat, okaita bere izena kajika batentzat, bai durtzen zait ez direla aski gaur eguna eta behar dela hori bultzatu. Zure txantea kantariaz adiko gira. Feminista zen, ala ere, feminismoak bazuen naleko hundibat bere bizia? Bai, bai, bai. Baina ba, zuten, uh, haunditu da, familia haundi bateana, ameka zirena, bera ameka garena, eta bere haintzinetik uh, bos mutiko. Eta orduan uh, nortasuna hundiarekin hunditu uh, da, bazuena, eta uh, defenditu ditu bai uh, emazten uh, bojokak eta betidanik izan da fen, uh, gai ortana. Bazituen aizpak, biren aneiak ere ezagunak, bez uh, zaila izan zitzakon, iz, bire likoa txemaitea. Uh, Pentsatzen dut uh, izan dela beretzat ere, bai toki bat egitea, bai, uh, bai, xantza edo ez dakin nola behar den, bere uh, hautsari esker nahi uh, boso, bai, bere toki hatxe mandu. Eta e, ibili da giru hortan musika eta dansan eta... Baina aski mutila zen bere baitan, aski uh, nortasun ahondiarekin eta... Agemanak uh, bere zikiugut eta eikegekin, nera hiru uh, azken horiek uh, elgarrekin ibiltzen ziren usu. orduan duan uh, ahonditu da... Uh, uh, bai, behar zen defenditu mutikoen uh, artean, bentsatzen duten eta... Me bat zuen eh, horretasun ahundi bat lortzeko nahi zu, egiteko. Berdin, zailago izan zitzailea, bera izper, lehko batxe mediteko? Be, aizpak, hameka uh, izanik nahi zu, uh, zahagoak zirena, uh, kasiko, okoi uh, urte diferentzia bat zutena. Ordoan, hartu dute, panpina bat bezala, astapenean egon eh, zuten, makizut jentzak daulako, soineko uh, politak eta eta berak uh, dena bat zertu du, pustatudu uh, Uh, eta hasi da uh, ebe uh, galtzez bestitzen eta horako uh, gero gerta, gertatu dena da, garaia ere uh, Mira behatziun eta uh, hirro uh, uh, moda aldatu da ere ahun temazte entzat eta gauztak uh, uh, Izan da feminismo uh, gehiago uh, garai johtan ere, hor duan uh. mm -hmm. Alde johtatik, zuretako ere, feminismoan mm, eredu bat izan da? Uhartzen badira ide uh, garaia hortan eta eta um, bere inguruan ziren kantariak zenbat uh, kantari se uh, zen matematike kantari kontatzen aldituzu or uh, jugarrailekoa uh, uh, uh, nik eite dut galdera orainada emata bai ja egani ni uh, ni pailu bost alibost bost maiti dirina uh, lur desgiriando bai eta eh maiti dirin lurdez egiriondo bai dirina gero beste bieltas esaskiteltu bai dira esagunenak gero eh sigur da emaetzeak eh, kan femastik fe antatzen sutela baina esena toki batean ez ebatzimandu sumu maiti dirin lurdez egiriondo ez ditzu mm. Punto. eta, eta besteak gainitz eh. Eo, hartu nahi zere, ortaz, zera, ni hartu naiz ere ohtas galetuni uten era joitea elkarriku noizu uh, konsertoo batera duela um, sei urte eta naizuten konpilazio bat egina 80a uh, marka dari buruzko baitkantuekin eta eta ni Uh, joan nintzen uh, ez titxu uh, representzatzeko nahi bauzu. Ordezkatzeko, ordezkatzeko ez da ordezkatzeko, ba, hartako erraiten dut representzatzeko. Eta, eta <laughs> eta taularen gainean, Urko, Nikoetxart, Aniedualde, Bedasagar, Martiko Jena, Gontzalmen Dibil, Gorka Kenner, Matxomin Aztola, Datitata, Pantxo Atapeio, eta denak, Ameka Gizon, eta, Naia! <risa> Naia ez da importantea nahi dut egan. E mazte? Bat. Mm. Kamiatu da, Pxigat, aldeoktai, edo atxumaiten duzu, desuareka hundia badela, horreino? Be, iduritzen zait, uh, kantu uh, gintzen gauzak aldatzen direla, afer, ge, gero tagiago, neskak badirela taularen gainean. Eta uh, fen bakarlari gisaz egiten dut, eta ez errok uh, munduan eta olako taldetan, egiten eh? uh -huh. dut, nire estiloan, eh, uh, folk munduan, uh, eta beh, e, fen, murtikoak bakarlariak uh, guti ez. Uh -huh. Lala <laughs> hori gaita amairuan zen duzen, minbiziak uh, eraman zuen, zuk ezagutu duzu guntza, bost urte gutxi gora bera zenituen, ze hori zapen duzu lehenik? Ah, lehenik, uh, bera izan dela nire nire uh, musika edo ahots errakasle. Amairu urtekin hasi nintzen berekin kantuz, ostatuan ugutzen ostatuan beskoitzeko amalu Eta, oh, begiratzen nuen ba, ikon uh, delako bat bezala, nire etzatzen uh, monumentu bat eta ahots uh, edejarekin, oh, nahi nuen uh, bera bezala kantatu, orduan uh, be, berekin uh, ekaji hau uh, zera konzertuz, konzertu eta amairu urtekin asiz, uh, maleroski azken konzertuak indugu, largoita amairuan, justu uh, bere uh, eriotzaren haintzina, uh, uh, irunena uh, hotxailan, eta hor uh, horretzapenak uh, <coughs> ez ditu tristeak uh, aipatuko, baina uh, bon, ez dituzen uh, Eta emas da oso irringajia, energiaz energia betea, betzia alde bateti bestera, biziki alaia. Eta, eta gero bat hori, alaitasun hori, komikoa zen biziki eta alere emozio haundi batekin. Bortoan, kantatzen zuenean, no? bon, hori, nire garratzen zinen, segitzen hori, segur da. Beskoitzeko egisintiola, <gülüyor> eh? izango itea. Bon, em, Eman nahi izan zitzakona, Bye. bakizun no? Kedo... Txapelketa uh, uh, bat irabazizuen uh, Bilbon edo Madrilen, hori nire buruan ez da argi, baina badakit olako izan bat emantziotela, uh, kantu gintzen hasi zuenean. Historia mailan ere, egan datazu, elgarizketa entzin, gauza batzu ulektu dituzula, bere kantuen egan bidaiatu baitzuan, eta beraz, zer egan nahi ulektu zinuen preseski? Hor uh, ez ditzu, uh, kantatzen zuen bai Euskaraz, bainan ere uh, ez, ez dut eganen gaztel ere, lotura zen ego Ameriketako musikarekin, hor uh, bon. Familia horretatik ateratzean, bensatzen duzu, ez dituela espanyol kantuak emaiten, baina betidanik izan dugu gure familian horako kantuak, Mexikajak edo Argentinako kantuak emaiten, eta nik ez nuen untsa ulertzen astapenan zer gaitik, bai Euskaldun zera geroan ibiltzen girela bai, baina gero E Mariketako kantuetan bon, bai politak ziren, baina besterik ez eta gero ohaktu naiz eta uletu dut uh, Argentinara joan zirela nire hamat ziren uh, lau uh, anaiaje bat, eta behar, ba, musikaren bidez lotura hori uh, egiten zela familia ojekinna. Hano egoera politikoari nahi zuen lotu edo nahi zituen mezuak pasarazianeren entznak zaiteko Ez, ne ustez, oh. uh, uh, mesua zen bake mesu bat, ez da bere dizketan ere usua du bakea, eta uh, agur maria eman ezagun kantuan, edo uh, guraso dizkan ere uh, bakea, fean, aski usua agertzen da kantuetan, eta ni ustez musikaren bidez ere nahi zuen uh, lotura egin jenden arteana eta gauzak uh, pixka bat uh, lasaitu ere. Horreitza penak egandugu, eh? er, eh, Tristeak ez dugu laxobara uh, gogoraziko, uh, haipatutuzu azken konzertu hori, maala ere uh, Nautan ere egin ez zela gauzatu zuen proiektu bat jantiarekin, ah, disko batena. Bai, ez da, amabi urte izan nahiz berdekin kantatzen eta goita borzt urte nituen eta askin maturitate gehiago uh, proiektu bat gauzatzeko nahi baduzu eta berdekin egiteko, eta hor male Uh, ez da posible izana. Erdoan, ah, uh, gero bi milazazpian, beh, uh, utxa augekin ahibauzu, beh, bere nomenez ateratu nuen uh, dizka bat, nire augeri ere ez titxu ezagut-alazteko, eta ere publikoari, bere musika, bere berriz ahibatzeko. Uh, eta hor, bentsatzen dugu, ere, uh, kanen, kanen duzu, uh, skupa. Ah. <laughs> ba, ikizu nola girengo. <laughs> Maite duzu, le, skup? Ba, Dependit. <laughs> <laughs> Ez ez, behar... E, e, elduden urte erako, e, ogoita bost urte izanen dira. Eta behar behar... Um, pezen duzera, eta pentsatzen dugu bai omenaldi bat egitea behar hemengo ba, emengo eta egoaldeko kantariekin eta... hori da idei, idei bat, eh? ez da bat egina, baina zergatik ez. Eta egiten da Javier, Leite, Imanol eta Laboa eta, eta... Nun dira, emazteak! Eh? Konzertu bat, grabatuko dena no, edo disko bat edo? Oh, hori ez dakik guen, ez dakik guen, yeah. berda. Aztapen, aztapen jangira orde, uh, sortu da orde, bizpairu aste eta... Be, zera, uh, omenaldi zen kajikaren gatik nahi bat zu, pentsatu dugu ere egitea zerbait egualdean eta hemen ere ordo nikusiko eh uh, beskoitzerekin bukatzeko amalur jaipatu duzu zure hautzarua han pasatu duzu nire aita uh, sortu da beskoitzena gero uh, ni baionan sortuo uh, orain zibili sibili naiz e uh, baionan donivane urketa, urketa uxketa perpinane perpinane parise pariché itsoli uh, iriburu iriburu bastida bastida baiona <laughs> <laughs> beskoitza es Certain zure... es uh... joiten giner asteburuetan uh, bilboko lengu zurekin ostatzeko uh, kanpoan edo eh? familia biltzen zenean eta ez ditzu han bizi zen no bizi zen baina bai baskoitzen bai, bizi zen bai eta joiten zen ere uh, Batzutan bilbon ere joiten zen berea uh, anaiagibekin hasta uh, familia partikatu da momento batean da uh, sta posibilitatea zuen uh, Uh, eztitzu uh, uh, eta bestek ere behiz, behiz bilboraioeteko, ordonera eta eman ezagun, eta eztitzu ere, ama urtekin behiz joan dira bilborata eta hemen sortzi urtera ino, batzuk hanegon dira eta beste batzuk behiz unat itzuri. Mm -hmm. uh, ikerta augut, uh, itzuri ziren, piskat eskapatu ere, <laughs> eta eta bezko Bizi izan ziren, azparneko bak zu lantegietan lan egiten, la koinak egiten eta... Bukoatzeko, jonda parte, beharipatu duzu proiektu hori zuretiankaren homenez, behar bada egin enden alduden urtean, ogo bost urte, Eta suratletik, nola ibiltzen zira? Ah, Beni behiz hartu dut ere uh, bide berezibat uh, musikoterapian txartu nahiz formakuntza bat egiten eta uh, musika gintzen ere horako uh, proiektu bat ere aski uh, ezitzu eren uh, ez nahi uh, kantu moldeetik urbil nahiz uh, vibrazioa niretzat importantea da soinua eta emaiten den emozioa Eta um, publikoa unkitzea, soinuaren bidez. Hortan bukatzen da gure legizzketa terapia jako izintan. <laughs> <laughs> Daia goblez, Mieske gazteko eta hala ekital dioa hastezken unutako. Ba mireske.